الحمد لله و كفا و صلات و السلام على رسول الله و على آله و صحبه وسلم و بعد نزدنا مجدين مع قفتل اري نجلي بري كتاب التوحيد لذا هذا قفتل قبيتول... است باب ما جاء في ذبحي لغير الله قفتل سي جفارش ترانسما توار نثير رن او جاوك شدير رن ثير رن دن يعافش يوبر الله عز و جل شدير رن ديكات يتر يوبر الله عز و جل شای ختمين رحمه الله në komentën e këtij titulli thotë shkaku se Muhammed ibn Abdul Wahhab apo dia tot ndonjëherë në një, një kapitull nuk e vnojn at hukmin rrafati i kapitullit shemb nuk ka thon kapitulli haram ose shirk therrja për tjetër kanë përveç Allahut Azza wa Jall që ka therrë në ndonjë kohsh po nuk e ka përmendë rregullin thotë tash për dy shkathe ndonjëherë në kapitull nuk e përmendin për shakë se në të qështje nuk është qështje e premë në këjqërë. Dhe me thonë, nuk ka diçka që e pretë. Êshtë të folë përdo në një kapitull djetari, dhe kër e vendosë, nuk e më në regullin hukmin në kapitull. Shka kose a e qështje të kërkan detaje, së qërim. Ose dënë me mësu kërkusin e diturisë, që a i të mësohet me i pru regullin vetë nga ledzimin nga argumentet që vijojnë pasajnë. Edhepse në këtë kapitull, Muhammedin Abdullu Wahabi, ka silë gjithas e në cilët flasin për ndalesen, që me përkër kurban për tjetër kanë përveç Allah A.Z. Me gjithas të nuk e ka përua në kapitull ndalesen, shkaku që kërkusi i dituris me umsue, me marë, me kuptue vendimin e shëriatit me argumente, e jo me tekste, me fjal, me fundin, apo tekst regull që e kanë nuk djetar, pa e shikue argumente të rëtsonë. Dhe e komentant të se përket shkak, Muhammedin Abdel Wahabin kapitull nuk e ka tsejken hurregullin apo hukmin e ksejpuna. Argumentin e parë që ka si edhë Muhammedin Abdel Wahabin është që ala Allah tazza vajllë, qëll inna salati thua i ti Muhammed, sallallari e sallam, se vërthejt salati namazit dhe në thot, salat njën arabe në kuptimin njëhësor dhe më thonë lutje. Pra në Koran shpesh herë vinë, donë një fjalë e cila ka kuptim xhosor dhe ka kuptim sheriatek. Dhe këto dietorë kanë gjithmonë një rregull se kurosh në Kur'an është thënë një fjalë dhe ajo ka një kuptim xhosor, por ka edhe një kuptim tjetër sheriatek. Gjithmonë kuptimi sheriatek ka lanë ka përparsi ndaj aty kuptimit xhosor. Domethën Allahu thotë inna salati. Thuaj vërtet lutjet e mia në kuptimin xhosor. Mirë, po fjala sala para islamit domethën apër të arapt është një hor lutje. Mi për islami ja ka si jelë fjallën salat një kuptim caktum. Ajo ashtë pes kohë të namazët që i falin njerëzët. E ajo fillon me tekbir dhe mbaron me selam. Dhe përbome për i këjami të rukusë dhe seshdeve. Këta e ka qujtë namazë. Ta shtë, kërë ka përmeni, këthua e salati, ka përshëllem namazin. Për shakë se kuptimi shëri atik, ka matëj për përpasi se kuptimi gjuhësorë. Pra në djetarë, këtë dhvim dhe një mesele e cila flet një fjalt për gjëshme e cila ka një kuptim gjuhësur dhe një kuptim shëriati që ja ka dhon shëriati, kër rinj me shpjegua jetin komendin, i opin për parësi dhe me thonë jasë që e jetë shëriati jasë e fjale. Dhe kështu, komendohë dhe me thonë a jetë. Lë këtu, i mënu kajimi, rahim e Allah, Sot, sejnë të ndohën dy loja, dua u talep edhe dua u edhe lutje e ibadetit. E lutje e ibadetit është kërë njeri e adhurandeshka, përshë i mund me ruku, me sejshde, së i thuin lutje e ibadetit. Dhe lutje e kërkesë është kërë ti lipë pre Allahu dhe qëka. E thot namazi i ka përmblidh të dyjat, për anda e quëtë salat. Ndërsa rrëdhë pre fjales, sile. Fjalesile, sile dhe me thonë lidje. Për shak se robi është në lidje ma Allahu Nazajal në vazhdushme, anda e ka quj nambosh çudit namazë sala për shkak se njëri kur nuk e ka këtë lidhje me Allahun azawajal është ndër prej. Dhe që nuk ka kurr far lidhje me Allahun nga sa ajo lidhja që e bën muslimani atë është namazi. Ataj edhe e kanë thujt sala namaz. Qul in salati thuj namazi im, w nusuki, dhe nusuk çu thash e njëjtë rregull. Kurani është përdorur me kuptimin therre, qurban, ndërsa kuptimi gjocor do të thonë ibadet. Mekse një kuptimën xhosor do të më thon, kuptimi është vërtet lutjet e mia dhe ibadeti im, dhe sa kuptimin xheriatek, vërtet namazi im dhe kurboni im. Wa nusuki wa mahaya yetaima wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Jan thesh vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Dy kuptime, yetaima edhe vdekja ime. Një kuptim është Jeta ime nga krejt ajo që ka caktohë, që veprohë, që më ndodhë jetë të tibë është gjithë shka prej Allahot. Dhe vdekja ime vjen vetë me caktimin a Allahot, Azojel. Ska dy kush që ka dorën të, vetëm Allahot, i ka gjithë shka ndorë. Kuptimi tjetër, atë që e veprojë onë gjithë jetës teme nga i badetet, dhe ma ta cilë më të zhenë vdekja mund nga i badetit dhe i mani, janë për Allahot, Azojel. Zotin e botrave, la sherikela. Nuk ka shok ai, وبذالك امرت وانا اولu muslimin, ma te jam urdhruar dhe un jam i pari musliman. That shiko de mini, w ma hyaya w ma mati, yeta ime dhe vdekja ime, as thon fotim e tauhidit rububiyya ko dinires beson atë, se gjithçka i caktohet per i Allahu subhanahu wa taala. وبذالك امرت, on ma te jam obligu, per shakse eshte dërguar i Allahut الله عز وجل جدو পেગાμβার ই কাউরধুমে কতে ওয়া মা আরসালনা মিন ক্বাবলিক মিন রাসুল ইল্লা নুহী ইলাইহি আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা ফআবুদূন নালুকেমি দর্গু পারা তে এ দনিয়া পেગાμβার ভেতমসে কিমি উরধরুয়ি কিমি শপাল্লাতি চি তিউ থাত নierrez va se nuk ka tadhruar tiet per veç Allahut prandaj ma azroni ma azroni mua do thot edhe pejgamberët po bidhaliku umirtu wa ana awwalul muslimin edha un jam i pari i muslimanë dy kuptime. E pari muslimana e pari muslimani këtij umeti. Se pejgamberi, sa e pejgamberi janë të fortë në popullin e vet që besojnë. Se via thirrja, domethënë via shpallja dhe pejgamberi është i pari musliman për kët umet. Dhe kuptimin natjetë domethënë është që pordorë të në ngju, nëse asht dikush që beson këta un jam i pari. Do të thot kur thukat diçka dhe njerëzit e përdorin këta. Nëse është çka ndodhçi kjo, un jam i pari që e besoj. Realiteti nuk është i pari. I pari janë ata që illet janë, mbesë, mbi punat kuptimit që do të them son, un më shumë ti kam drejt me besu. Prandaj dy kuptimi ja kanë dhënë kësaj se un jam i pari musliman, do të them i pari musliman në këtë ummë apo unë më shumë ti, për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i pari pejgamber. Më i miri i tyne, më i zhëdhuri i tyne, ata që janë ti pari, më shumë se ti beson këtë se gjithë pejgamber. Për shkak se është më i miri dhë më i dashuri të Allahu subhanu wa tëla më besimin qëka. Gjëtë ështëto, ka silë prej surës këwë thërë. Së Allah Azza wa Jal e ka urdhru për nga më bërime këto të dy badetë. E ka thonë Allah Azza wa Jal Fasalli li rabbika wanhar Falu për Allah Azza wa Jal bënja ibadetin ati wanhar edhe thërë për Allah Azza wa Jal bënë kurban për tëhë. Jënë dy badetë transishmet më dhoja të Allah Azza wa Jal që امر الله ان يجمع بين هاتين العبادتين الله عز وجل اقرض روبيغامبرين باشكوم مسك tyre dy ibadeteva وهما الصلاه والنسك اي الناماز و القرباني ادلتان على القرب والتواضع تسلات فلاسين پر افرسين مع الله عز وجل وبنربي و پر مودستين اريبات و الافتقار و الفقرين التيي پر الله و حسن الظن و بسيمين التيي ن الله عز وجل wa quwwatil yaqini per bindjen e fort e robet u thomaninatul qalbi ila llahi wala 'udati dhe çetsin e zamras per ta allah azza wa jalla qe ka robi desa an nukondrta kanata mendemvojt te cilet nuk do domethane shojn te allahun qe jan panevojshun per allahun nuk i boin ibadat dhe gjithashto nuk presin kurban per ta per shkak se friken se do ta do ta humbin fasurin e tyre na thot e kondrta jan besimtar pasi qe mushrikt kan çein se kan azrug teter kan pervec Allahu ta'aza wa jall dhe kto dy ibadete ja kan bos teter kujt pervec Allahu subhanahu wa taala Allahu ka kerku peri mos pejgamberi sallallahu wa alaihi wasalam dhe kjo qenon kupton se kerkohet edhe prej neve se ne ket menyre na Allahu na azza wa jall me vochu me vochu me inesu Allahu na azza wa jall me namas edhe me kurban me therri me abon vetem Allahu subhanahu wa taala pastaj ka sill hadisen qe transmeton muslimi rahimahullahu fatha Alië r.a, dhe më dhënë transmiton nga Alië r.a, haddëthani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi erbëi kelimatin. Më ka tholë për nga më bëjli sallallahu alaihi wa sallam katër fjallë. La'na Allahu men dhëbëha li ghejri Allah. Allahu e ka malkuëtë i cili thërë përdi kanë tjetër veç Allahu subhanu wa ta'la. Dhe thërëja përveç Allahu tazë vë gjed është dy lajë. Në lajë në qodbojë me shirkun dhe në laj qod Dohet të disco të vonë me Shirkun është therrja për respekt dhe mikpritje. Vjen dikush të ka ardhur dhe nga gëzimi dhe mikpritja jote e merr e therrnë diçka për me respektuar musafirin që të ka ardhur. Kjo s'është prej asaj, kjo është e preferuar dhe kjo është e ndëruar, do të thonë Islami e shpërblehet robi për këtë vepër që e ka bë. Porse ajo që mallkon Allahu subjal është kur ai në formë madrimi dhe dhundurimi e prret në kafsh për dikatjetër qoftë për ndë një njëri, apo për ndë një robë, ndë një pemë, apo për ndë një guri, apo për ndë një varë, ndë një dhvdekur. Dhe këtu e ka qëllimin, lajnë Allahu mëndhebëha një gajri la, Allah. Allahu e ka malku. Kemi tha maherët se fjalla lajnë Allah, ka dy kuptimin. Dhe një herë ka kuptimin se Allahu e ka malku, është khaber, lajmë, që është i malku ma i cili, ka therë, ka fshë, për dikant tjetër për adhurim dhe madhrim dikant tjetër përveç Allahut Azzeh. Kuptimi Allah, i ditë Allahumma al'an man dhabha li ghayri la oh Allah malqaya atë e cili ka ferr kafsh për tjetër kan në formë adhurimi dhe madhrimi përveç Allahut Azza wa Xal. Dhe sa shejhu Zejmi nisi gjashtë më afurt, domethënë se ku ko kuptimin lajm se është i mallkuar. La'an Allahu man la'ana valideyhi. Dhe sa fjala la'an ka ko kuptimin largim në gamëshira e Allahut largem nga Allahu Allah subhanahu wa taala ndërsa la'n malkimi tek njerzit është e shajt mja dhe fyerja e personit do të thon la'an al nas e kanë mallkuar njerzit me një fjalë e kanë shajt ndërsa kur thuhet e kanë mallkuar Allahu e ka largu nga mëshira e tij la'an allahu man la'ana walidei e kanë mallkuar Allahu azza wa jall ata e thële malkan prindërit e tij kush i pallkoni prindërit e tij na thotishan ata si ka ardhur hadith tjetër Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si më aqur është i cili janë prindërit e tij. Ka thonë ja Resullullah, kush janë prindërit e tij? Prindërit e tij janë baba, nana, gjysh, gjyshja e përpije që shkojnë. Këtan sa më afërt ti, do të thonë që është te baba, do të thonë sharti i babas është më i madh se sa e gjyshit është më rradh, do të them sa më lart është më e vogla ke e shajtma, porse hyn hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kaqona shon prindën e dikuj, e bën shkak, ai i kthehet ja shon prindrin, thotë kjo është, që do të them si ka thonë pejgamberi më kotë më të madh, është shajtja e prindërve. La'nallahu man la'ana walidei, la'nallahu man awa muhditha. Ka mallkuallahu azza wajjal atë etj. ron muhditha. Kau du transmetimi me leximin fjalës muhditha, dhe kanë muhditha, dhe kanë muhditha që të dy jetë kanë koptimin e vetë. Muhte e tha, është ajë që ka bod në qëka, ka përshëllim krim, ajë cili e mbron kriminellin, dhe me thonë, ajë cili e mbron kriminellin, që ka dhirëgjaku në muslimonit, e mbron nga muslimant, apo nga gjikata islame, këj person me zlumin që e ka baj, është i malkum. Në koptimin tjetër, le anë Allahu, men awa muhte e tha, Allahu e ka malku atë e cili, është pik, e, shpik, e shpikun. Domethën diçka është shpik prej veprave të këqija, do thotë është kënaqje metave e ruan në shtëpinë vet. E bën ja, atë. Ja është i markuam. Për shkak sa at punën e keqe, at veprën e keqe që kanë shpik apo bidatin e keq që kanë bëjë njerëzit, ai e ruan në shtëpinë vet, duke e hequr për shpiez vet, që është i markuar. La anallahu man ghayyara manara al-ardh. La Allahu e ka malquar atë i cilin dron shenjat e tokës. Shenjat e tokës shin di sa kan thon shenjat e rrugës, domethën shenja nëpër rrugë janë, apo më drejta është mexhet e tokos. Domethën kur njerëzit i ndrojnë, i shtuin mexhet, janë të mallkuar ata. Gjithashtu ka ardha diçën që transmeton Ahmedi nga Bitufeli thot kulna li aliyn, i tham Aliut radhiyallahu an, akhbirna bi shay'in asarrahu ileyka rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na lemroneva, pa diçka çka pejgamberi ta ka thon ti edhe sheft, është thesi. Ma asrrëji lië şeyën katmeu nass, ka thon fa qala, "Ish ka thon Aliu nuk ka diçka se pejgamberi ma ka thon mua, jam shef njerëzve." Nëse ato pasuste tinë, ka pas për njerëz që kanë botë prim, do të thon nat pasimin e Aliut radhiyallahu ansi, siç e deni do të thon Allahu subhanahu ka fol që Alia është zotë që i ka dhe, i ka dië Aliu radhiyallahu ansi. Kur kanë dalë këta njerëz, kanë thit se "Kë ka dhe disa të tjerë kanë thënë se Aliu e ka pasur të fshehtë prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sekrete përosin çaj me kon halifa. Dhe se Bubakri ose Omeri ose Uthmani këta ja kanë vjedhë halifetin ose ka pas ski ka drejt, këta se kanë pas ka drejtë kanë bosëllom Aliut. E kështu që të njerëzit kanë ndodhur që me vetë Aliun sa ka çka, ajo çka pejgamberi ta ka lënë ti sekreta, ka diçka. E ka thonë, s'ka diçka që pejgamberi mua m'ka porositur sekreta, njerëzit vese ka kalzuar. Wala kin semi'tuhu yaqul po e kam dëgjuar duke thënë, lan Allahu man dhaba li ghayri Allah. أم <سؤال> دجودو كثان سي مالكو ورشت أجلي كالثير أم أطول بان قربان تيكو يتيت تبريبا شى الله ولاعن الله من آوى محدثة ده مالكان الله تجلي مبرون كرميني ولاعن الله من لعن والدي مالكان الله تجلي مالكان پرندرد ولاعن الله من غير تخوم الأرض ده مالكان الله تجلي رو ندران أطوى شينيات أطوك أليو رضي الله عنه أمير المؤمنين Abu Hasan, Baba Yahsanit ose Husainit, dhodri pejgamberi dhe djali i Hoxhit, halifei katërt i muslimanëve, i dëshmuar me xhennet, pejgamberi sallallahu alajhi وسلم ka lebrosë që më kanë për banorëve të xhennetit. Ndërsa Zekia dhe ti ka qenë në vitin 40 Hijrit, e ka mbijë Ibn Muljim el-Haridji. Ne thotë hadithin veçna e shpjegu, çka ka pas Radhaksaina? Ne thotë kanë qenë punë të mushrikut selet i kanë bëu këtë gjëna. Se kanë therrse në për tjetër kan përveç Allahu Teazza wa Jall. Presina çfarë kanë mëtet që duhet përmen, më përmend, thot Za mahshariu: "Kanu idha shtarau daran, e kan pas kur e kan blin ndonjë shtëpi, aw banauha apo e kan ndërtu, kan filluën të ndërtojnë shtëpi, kan çitë themele, aw istakhraju 'aynan, apo e kan hap ndonjë bunar, dhabahu dhabihatan, e kan prej ndonjë qurban." A jitëna? Preksojna çka mbetet ose kur të fillon njëri me ndërtu shtëpi të çet themele do të më prej? një kurban. Në thot, kjo është të jetë cile ka qenë para islamit. Kjo është qka ka mejtë prej paganizmit. Për shka e kanë bëgta? Khaufan entusi behumul gjinnu nga frika se do të goditen prej gjinnu. Tho u dhifet i rimu dhe bëhja lidharik. Për ataj kanë thonë se to kurbane për i prejmi i për gjin. Në të të tashdi, këto tradita ndështë a kanë hupë pjesërisht, po do dhëtë prejrja kurbanin, këtë ras, pa kur farë e atëqadë nuk e ka atë besimin por me bëj për gjend thjesht si adat, domethënë është prej bidateve. Por në rast se e bën për gjend këtë kurban, atëra është prej shirkit të madh. Është prej shirkit të madh për shkak se ia ja kushton së shejtanit ibadetin. E ke thën ibadetin se kurbani është për ibadeteve, edhe kush ja bën të tërkujt përveç Allahut Azza wa Jell bën shirkin Allahut subhanuhu teala. Pastaj ka sill Muhammed ibn Abdul Wahbi, ne transmetem tjetër, dhe është ta An-Tari ibn Shihab ibn Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Dahala al-jannata rajulun fi zubab." Do nynjëri ka hyën xhennet për shkak një mize. "Wa dahala an-nara rajulun fi zubab." Do nynjëri ka hyn zjarm për shkak një mize. Qalu kayfa dhalika ya Rasulullah? Fatysh ashtoi derguari Allah-i thabë nga mberi, merë rëgjulani ala qomin lehëm sanëmun. A dënjërës, nuk kalu rrugës për rrëf disa mushrikve për paganve që e këshin pas një pot. I dhut që e këshin adhuru sanëm, është i dhut që e rrëgullojnë me dorë, që e bajnë, për i drunit, që e dhejnin, apo për i di shkaj, për që e përnojnë me dorë. La e gjuzuhu ahadun hatta juqarribu lehu shëjën thanjonit për ti, bën di bën diçka, ofroi diçka, jep diçka për kët qurbanin. Çi do thot gjithçka çka ihet për dikan për veç Allahu Azza wa Jall që bëhet në forma dhurimi, quoft qurban, apo ushtime, apo pije, apo parë janë shirq në Allahu Subhana wa Taala. Mipo për dallim nga mishi dhe se të tjera, është se mishi ka therr për ta Nëse e marrin musliman ndonë nuk e hajnë, është e ka hukmin e softinas. Mi për nëse musliman e marrin një vend, paganve, dhe aty gjenë pare për shembol, ose ushim e tjera, sukur është buka dënë thot, ose pejmë e që i kanë bëhë, si badetë ja kanë ofruë zotit të të në, nuk e ka hukmin e mishit, për shakë se nuk e ka hukmin e softinas. Dhe kanë dha djetarë, se në këtë rasë e pengamberi sallallaj, ku e ka shliru mekken dhe që i bimbazin të bim alikat në komentet në të i vibrit fetull me gjithë që pingamberi kër e ka shlirue meken ka gjithë parët cilët i kanë lan latit, ja kanë lanën më shrikt e pingamberi sallallahu sallam i ka marë dhe ka la borgjën e një sahabijut që do të thot shuritzimi i parëve në ketë rast në të dhejnë lejohet për në njëvej për të mirë me bo musliman e jo për mishin dhërsa mishin e sështë thekë ës Kallu lënë, kërëpë, i thënë, afrojt dhe qëka bënë për këtë putin tonë. Kallu lejë se indi shenë u kërëpë, thënë, nuk kam dhe qëka për me bo kurbanë. Kallu lënë, kërëpë, bële u dhubabenë. Thë bënë e kurbanë, qoftë dhe një mizë. Thë kërëpë dhubabenë. A e thëtë, bënë një kurbanë, një mizë. Thë kallu sëbila, e lanë rrugën me kallu. Thë dhe kallu në فقال ما كنت لا اقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فان نكش ابو قر اسكينا قربان لربح الله سبحانه وتعالى فضرب عنقه فدخل الجنه امشون شافاستي دمثال بيتن هينن جنات transmision ahmed tariq ibni shihabi دمثال دياتار ذوين سكي ا كابو بيغامبرين صلى الله عليه وسلم بس كو ترسمتو بري بيغامبريت نو كا حديث transmitu për pengambejrit, sallallahu a sallam, dhe këtu edhe linë të khilafi polemika se është hadithi i pramënun për i këtynë. Në thotë, po e me sakët që thotë i mënë haqër e skalani se ajë cilja ka po pengambejrit, sallallahu a sallam, mirë po, nuk ka transmitu për pengambejrit, sallallahu a sallam, hadithi, Eseyn Sahabi mursal, është prej sahabës. Ndodh që ka pasur një djalë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, selet kanë linj para vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për 2-3 vjet janë rritë, e kanë pas po pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mbi po me transmetu për pejgamberin s'kan pas Musi. Edhe mund të na ardh kimë transmetua hadithin? Prekuina. Prej dorë sahabës, po ka Musi edhe binoni Tabinit. E kjo. Dhe këtu kanë një debate polemika, e këtu thotë se ky e ka pas po pejgamberin duke çën burr, po nuk ka transmetu për e ti, nuk ka argumen se ki ka transmitu prej pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Pasër e thotim në haqeri se mësak të është se transmitimi kino, të rëburrave që e kanë po të rritu në pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem pranohot nëse e ngritin hadithin dhe i të pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem se janë një jan, njështë bësushën dhe mësë shumë këtë është se transmitimin e ka marë prej në dhënë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasalam. Dhe mos nhohja se cilët prej cilët shokë pejgamberit sallallahu alajhi wasalam e ka marrë, jo nuk e dëmton hadithin, shko kusin drejt gjithë shokët e pejgamberit pranojnë hadithin. S'ka domethën shokë i pejgamberit dash rregull të dietarta hadithe, domethën te el-suneti, se shokët e pejgamberit të, të gjithë janë të drejtë. Asnjë prej tyre nuk është kën yesar. Dhe ata janë selet e kanë përcjell feën, kështu që na ata nuk dyshohoh domethën ka shumë të nxirr hadithin prej menes ose merr. Po në këtë hadith Ka problem tjetër. Një problem e jashtë është al-Amash. Kaom hadisen hadathana Abu Muawiya hadathana Abu Ayh al-Amash Anas Sulejman ibn Maysara. Problemi tjetër se ky Amash, e zonë ndër hadiset ka muanana. Muanana. Këdo transmetuos janë të drejtë. Mirbo nuk e ka dëgjuën prej kujt e ka dëgju hadithin. Pre ka dëgjuën prej kujt ka ardhur hadisi, posa ka dëgjuën se prej kujt e ka dëgju hadithin. Dektor Niers, dietarta hadithit i njëorit, librat e tina, dha tash kur thot ai për shembull për Ifilonit, nuk jam marrën hadithin. Ani pse është njerë i drejtë? Pse? Pse s'po thot e kum dëgju për Ifilonit? Se kur thot për Ifilonit, ka mundësi ta mshefini tjetër. Pse mshefin? Për shembull Praytunash Hasanul Basrijo, as është... për burrave të mirë dietarëve të mëdhej, mirë po e ka këtë veti. Për nuk i ka dhën burrat për kujtë dëgjon hadithin. Pse? Se tani ja mohojn hadithin ja qallmuu hadithën për shembull ai kam kundëzu prefilonit e ka vënë smirët hadithit për filonin ta se morna eda tash ka kallzu ai filoni që ka kallzu hadithën i ka kallzu se prej kujt e ka dëgjuu e ke thot hadithi është prej filonit tash nuk rrin po jam shef një burrë mes tjetër dhe, dhe kja amesh është njëu prej tyne thën kja hadith kësot amesh al Sulejman ibn Meysara e ke prej Sulejman ibn Meysara nuk po thot e kum dëgjuu me thon e kam dëgjuu i pranohet hadithi po ku thot Ma anko sot an prefilonit hadithi kodopsinta shkokos se ki është kain shef burra edhe pse është burr i drejtë. Dëdopsia e drejtë në këtë hadith është Sulejman ibni Meysara, do thotë ka qilaf në saktinë e këtij hadithit, disa kanë bë god, disa kanë bë sakt. Ibni Shehabi është Al-Bajali ibnu Shehab Al-Bajali Al-Ahmas, Abu Abdullah e kan thujt. E ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë burr. قال البغوي نزل الكوفة كلام البغوي سيشندروه الكوفة وقال ابو داود راى النبي ولم يسمع منه شيئا ابو داود قال ثان سكي كا كا بابا بيغامبي سلى الله عليه وسلم با ندوك كان دجوغا بيغامبي اسجان قال الحافظ مثلا حافظ ابن حجر اذا ثبت انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي كورفريقه وشكي كا كا تاكو بيغامبي اترا شوكي بيغامبي واذا ثبت انه لم يسمع منه Kërë verifikohet, kërë vertetohet se ki nuk ka dëgju të dëgju për e pengamberit, feriwajet u hu anhu murselun sahabi. Atërë ti hadisit thunë mursel sahabe, në më thonë që nuk është drejt për e pengamberit. Vë hu e më qbulën ala rajih, dhe kjo është me pranushme, në më thonë atë fjallën më të drejt, apo më sakë se pranohet hadisi i ti. Ka vdikë në vitin 83 të hijrit. Thëtë ka hië pengamberit, thëtë ka hië nj problem paqsahope vet çishme unë tani me hi për mizën, për shkaknimin e mizën Xhanet. Qala kayfa dhalika ya Rasulullah. Fam çish. Jan habit. E pengabe sallallahu alaihi wasalam pasai uash begoj aty. Sër tu kaluata dy persona të rreth disa paganëve të cilët kanë adhurut të tërkant përveç Allahun Azza wa Jall. Dhe ka ardha dhisa në akna promet se shkakut që këy personi i por çe ka bë uh, mizën qurban për at eezolin, kahen se arë do thotë ka çën për muslimanëve. Shkogu se ka hi për qëta, në zjarë. E kjo që i ka bo shirkë, Allahu subhanu wa ta'ala. Që i ka thonë për nga bejë s.a.v. se nuk hi në gjennet, a i si li bënë shirkë, Allahu subhanu wa ta'ala. Kjo i ka bo shirkë, Allahu. Dhe thotë, ka hadithi këptu se dy personat ka qenë besimtarë, dhe njoni ka bo shirkën, tjetëri s'ka bo. Njoni ka shku në gjennet, të ka pranu me vdekë, dhe tjetëri nuk e ka bo shirkën dhe ka hi në gjennet. Po problemin tekst që Çfarë është problemi në këtë hadith? Teksti. Në tekstin e hadithit është problemi se Allahu subhanahu wa taala ka thonë illamen ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Se shirku nuk i bën dëm njeriu, thonë, apo përveç atij i cili e bën shirkun. Duke ju bëu presion atij, ju kërsonë me vdekje, dëzimet i është mbushur me iman. Kë person? S'po ta di. Në këtë rast, ju ka bëu i krah, presion, ju kërsonë me vdekje, dhe dhe e ka bëu e çu shëninin zjarr dhe këto linj domethën polemik. Ki person shihun kur e ka bo ose e ka bo edhe me fjalë edhe me zemër dhe për atë ka një zjarr se përjashtimi është kur bohet po me zemër jo ila man ukriya wa qalbu mutma'innun bil iman. Përveç kur e ka zemrën e tij plot, domethën me besim e ka bo shirkun me fjalë ose me vepr jasht, po nuk e ka bo me zemër. Për çkaq presionit që u ka bo e ka ruajti besimin zemr, në zemër. Është kanë nënkërcësim. E ki person, ka mundësi që ka bo shikun, edhe me zejmër, edhe me vejpa. Dhe për ata, ka dalë prefej se ka hynë në zjarë. Kjo është një një shpjegim. Shpjegimi i di, ditë, se këpjegamberi sallallalli vësallem atë u folën për beni Israilt. Se këtë u folën për beni Israilt. Dhe Allah halëm, kjo është me e sakët se shpjegimi i parë. Beni Israilt, dhe me thonë, dheqëria, kjo që është dhonë musliman me, se ata ju lejohet me thon shirku apo me vepru shirkun kur ju bëhet presion kur janë nën kërcënim. Ash vesh për këtë ummet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duket se kjo punë nuk ka qenë tek be i Israilit. Allahu azza wajalla i ka lehtësuar nevojë shumë gjona. Dhe për lehtësimet që ja ka bërë kjo umete është edhe kjo, se lejohet me të bësh shirku Allahut me fjalë se me vepër, por jo me zemër, nëse janë nën kërcënim. Domethënë ju kërsoni aty me vdekje apo me gjimtyr trupit apo domethënë mbardh pra asaj çka kanë shtitë ato atë jonës kërcën. Dhe kjo calcioi prej tyne po, por shkakse calcioi prej Izraelve nuk ju është leju këtyne me bë, bon, dhe në kët rast e ka bë shirkun e ka hin zjarr. Ndërsa e dyti ka bë sabar. Thati ibn Uthaymeen rahimahullah, "Sen këtë meselë ne ikrohet." Do thot ai e komenton kështu. Sen i rion është ose e bën shirkun në kët rast me gojë edhe me zemër, edhe kjo është mushrik edhe në kët rast nuk përjashtohet dhe nuk shpëton nga shirku, ose e bën me gojë Edhe nuk e bën me zemër, dhe në këtë rast ki person vritet, as prej shahita. Cili është më e mirë me bë, me bë sabër e me vdek, me ro shahit apo me përdorat teuilën që ja ka lejuat letësimin që ja ka dhënë Islami? Chejhu Semini thot, nëse është për njerëzve që kanë musliman dobi priti, nëse janë për njerëzve që në musliman kanë dobi priti. Për shembull, është njëri pasuri ndihmon shumë të varfna. Në. Nëse vdes këq person humbin shumë dëfën e muslimanëve. Tha se më mirë me përdor të uilin lehtësimin që më pas hajër musliman për ty. Akitur. Nëse është për njerëzve ku Islami, ku njerëzit synti kanë lidhur për të, ku njerëzit kanë lidhur synit për të. Nëse ai e thot këjalën e dalalet të njerëz që shkojnë mbrapa, atëherë është më mirë me marr me azimin, me qendrem dhe me vdekë që njerëzit mos më dalë. Në humbie, çësha ka qenë po Ahmedi ambeli për Ambelin kohën kur kanë folur më tezlid për krijimin e Kur'anit. Në thot, këtë anë dhot kënda do transmetimet që i ka prur, do thot ka merë vetë një çështje mes Elia e mallkimit, është meselë ma e më e xhan. Këto pengamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendë, për dhe ato kanë folur për mallkimin. A lejohet mallkimi i personave? Këna dy lloj mallkime. Mallkimin e përgjithshëm dhe mallkimin e caktuar në individ. Mallkimi i përgjithshëm, s'ka filaf. S'ka polemik. Në të thotë, me thonë Allahu e malkoft atë që e mbronat kriminellin, është i lejumë, Allahu e malkoft atë që e shet alkoholin, është i lejumë, Allahu e malkoft gënjë e shtartë, është i lejumë, në të thotë, kejtë që ka arë në tekst të hadithëve, për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, Allahu e malkoft filonin me ejmën, me mbë ejmën, këtu është khilafit e ehlisunetja. Me një fjallë, aje që e thojna, Çka të gjithë pëlqejmë, nuk është të preferuar me mallkimin, në asnjë rast. Nuk është i preferuar mallkimi në asra. Për shkak se nuk e ka pëlqejë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mbi po alejohet, këtu është filafi te kjo çështje. Tash për persona të caktuar mthemën. Nëse është shafer dhe ka dek në kufrin e tij, e di natë se ka vdek kufrin e tij, edhe kë lejohet me wakuf. Taktum, deri caktum. Ka dek në kufr shafer, edhe e di natë se ka vdek kufr. Lejohet edhe kë. Në im ambim. Ni person të Çallahu xhallahu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka mallku. Edhe këta i lejohet, edhe këto sco qilav. Vetëm ato meselet e mëkatarëve a lejohet apo s'lejohet. Nëse jamë dimë se lejohet, po gjithashtu duhet moshiku kushte, domethënë persona të caktuar lejohet nëse përmbushin kushtet ato këto. Nëse ata e kanë bërë veprimin, është ngrit argumenti kundër tij, ju është qartësua ty ne As bome veprim, nuk është për njerzve të mirë, nuk është kështa, nuk është për njerëzve të mirë. Shembull, një musliman i mirë mashtrohet dhe bën zinë. Kando, ndodh. Kando kur e pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, alejo me mallku, abonim pejgamberi ka mallku ata që pinin alkool. Një musliman i mirë ka qellu kara me shëndrit të keq është ul, është mashtruar ka pinë natalkool. Lejohet me mallku, fenaya. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kur e kanë në godet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur një shoq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam laik apo alkool. Dhe kur e ka dhe kore kan, kam dhona kam gjejt e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pe sahabeve ka mallku, ka thonë jo. Pe kam sepse mallkon. Asë detykes don Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Notat jetortselet kanë marrën argumentet se nuk lejohet mallkimi absolutisht. Në asnjë rast për me, me më katart, kanë marrë se kanë argumente që ndalojnë. Mi po ndalesa nuk është për shkak se Musliman veq, po është musliman vetë. Po ke sahabi është domethënë njeri i drejtë, është musliman i mirë. Ka ndodhur me gabu, vetia e tij është se don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është pengon ti me madhku. Për ata sunna kur është musliman i mirë dhe bën këto këto makate, domon. Dhe dashuria që kanë te Allahu dhe, Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbron, e mbron ata është një pengesë. Për ata kanë dhën kushtet dhe pengesat, diot, ku ti plotson kushtet dhe nuk ekzistojnë pengesat lejohet. Me mallkuat. Na thotë sukurt e kufrit, lejohet kur i bën kushtet e kufrit dhe nuk ekzistojnë pengesat. Gjithashtu kjo ka kushtet edhe pengesat. Dhe prej pengesave është nëse njeriu është musliman i mirë. Nëse ka shenjat e tij se don Allahun dhe pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem dhe ka rënë mëkat nga bim, atëherë kjo është pengesë te me mallku. Se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ka sahabiu ka thon asedet se ti adan Allahun azza wajal inahu yuhibbul ladheena yuhibbuna Allah wa tarqeena Allahu dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasalam dhe nuk e ka leju mallkimin e tip. Por çdoash pofundimisht nuk është e preferuar, domethënë si shtat sheikh Ali Khudairi se kët mesel nuk është çështë ibadeti, që ti të takarrba u thon fillon e bën ibadet, pejgamberi nuk e ka preferuar me kon, lejohet por se nuk ka nevojë të mirrësh me mallkimin e njerëzve, kjo është më e mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasalam ka thonu nuk jam mallkuus Pastaj Muhammed ibn Abdul Wahhab i ka sjellni kapitull drejt, thot bab la yuzbahu lillahi bimekanin yuzbahu fihi lighayrilllah. Pse e kriti se nuk i bëhet tërkujt, kurban nuk bëhet, nuk therrret për tjetërkan përveç Allahut Azza wa Jall. Pastaj ka prur një kapitull që është i lidhur me këtë, ka thonë se kapitulli se nuk therrret për Allahun Azza wa Jall në vend ku therrret për tjetërkan përveç Allahut. Na thot nuk therrret Dash eki për Allahun Azza wa Jell. Tashu morrën vesh se qurbani therrat vetëm për Allahun Azza wa Jell. Tash Muhammedin Abdulahun tason ia vëç për vesh kësajna. Tashi jeta therr për Allahun Azza wa Jell. Mirpo mos e merr qurbanin tan me therr me një vend ku nuk therrën qurbana të për Allahun Azza wa Jell. Dhe argësh argumentuam fjalën e Allahut Azza wa Jell. Ka thënë sot Allah, Suretut Toba, la taqum fihi abada. Allahu Azza wa Jell ashtoful për Mesjidud Dirarin. Mesjidud Dirari a mezidi e zullumit apo i padrecises i teqes mos u chuat te me fal namaz allahut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ahqan taquma fi jamia mezide cesh ngrit prej fillimit n takwallah kendeve chimari ka masum drejt se te falesh ne te fi rijalun ne te ka burra rijalun yuhibbuna yatahhharu dashiroin te pastrohen wallahu Allah hu i duan muttahirin Allahu vërtet e don ata të pastë apo që e, e dojnë të pastëtin apo të pastë. Na dốt ajëti ato vol për xhamin. Cënd xhami, në kuën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para se me dal pejgamberi dal të dalë për te buk, munafikat e kishin ngrit një mesxhit në vetë. I thëshën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai që më ngrih për njerëzit të dob të, të smut dhe për të varfën e çsmui më urdhërit e xhamia të ta falin namozin këtu. E hajde me legitimu at mesjjeti që kishin bëta hajde e falit namazin këtë që më ja lejuat me pa musliman se dëshka me fal namazin të. Allahu xhaxhel po kë mesjjet nuk është ngrit për Allah o tha, të pun. Allahu tha: "Walladhina takhuzu masjidan dhiraran." Ata të sellet banën një mesjid dhirar, për sherr, një xhami të sherrit. Wa kufran. Dhe për kufër. Është ngrit xhami po jo për iman, është ngrit për sherr dhe kufër vë të friqën në bejnë në mëminin dhe përmi të soptu më shpartalu musliman vë irësadën në limanë hara dhe përmi këprite të atyre që leftojnë Allahun dhe të drguarin e ti dhe të datë, kjo është e ngrit, ka qenje Ebu Amir, El Fasik ka qenë në sham ka qenë në lidhe me munafikat e Medinës dhe ki person ka shku të Herakli i Bizantëva dhe ka ku një ndime ka ngrit për e tila që me ndimua ai ka fol për pejgamberin që be luftoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai ka premtuese ka më ndihmu. Dhe me premtimet e tina, këy është nis dhe ai ka thuvë selam, ja ka thuvë fjalë pun mnafikave, shokëve të vet në Medinë, që më me ngrit një vend ku ka më bërat pritje, dhe ju ka premtuar që ka më ardhur me një ushtri, që ka më dhon Irakli dhe ka më ardhur që ka më luftuar Muhamedit, e ka më nxirr prej Medinas, e ka më kthyr nga ajo, që lëna ajo thirrën dhe atë kanë grit për çiket pun. Por merujt se na xhami, natmezgin se ka ngrit, çka kan pas me bë? Me bosherr. Sher mi bon, celes xhami. Xhamias që është ngrit në Tagollak, cilla është ajo? Ka xilaf. Po ka transmetim që është, domethën shumë prej selefëve se është xhamia e Kubës, që pejgamberi ka ndërtuar para në xhami, të shkojnë për Medinë, të bëjnë hijrat. Me bosherr asaj, pra atë ka thujt Allahu me xhidud dhirar, xhamia e sherrit. U wakufan, kufran, kufran. Jamia kufret masjid i kufret, s'ka kush se më fal atë, kosh munafikat. Wa tafriqan baina almu'minin, më do musliman. Besmullah më shkon kumba, po më me bëj këto. Wa irsadan liman haraba Allah, dhe më prit atë çka, kosh ai çka i premtuat që ka me, me ardhm, me luftu pejgamberin, më prit armikun Allahut që e lëfton Allah Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu zehë sutë masjid i dhërar. Lei ka për mën veti teksoj me e këtij xhamie dhe kur në xhami këto këto veti e ka hukmën e këtij mesxhiti. Ne thot, ka as një rregull në salla do të mendona në ders të veçantë më bëp për mesxhidot e qytetit të Rradin se nuk është vetëm kur e pejgamberi sallaçi ngritet mesxhidot e Rrad. Xhamia e cila nuk ngritet në Tagawalluk për muadhuru Allahu azza wajel. Xhamia e cila ngritet për më luftu musliman. E imen xhami po është ngrit për më luftu musliman. E kanë ngrit e kanë ndërtu munafikat dhe çafirat luftohet islamin të? Për çfarë Islamin te, me te, të, me të pritet në armës të Allahut dhe, dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në të ç'kë është mesxjidi Dhirar? Falaj, ndrihan ku në pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk është të rastëshme, ësh domethënë se çka mund të më përsëritë vazhdimisht. Nuk lexohet se nën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka ekzistuar një mesxjid Dhirar dhe tash nuk ekziston. Jo, mund të thosë të sot me ekzistuo, e kur ndodh që ti ke këto veti një mesxjid, nuk falet namazi në të. Kur ndodh që ti ka këto veti një mesxjid ata nuk falet namazi me ta, ta nga se nuk është ngrit në thot, të, në të ngase lokush ngri në tagvallak. Do thotë sa diçi shpreson selefet kan thonë se ka është çola për me zgjidhjen e kubës domethënë, Allahu Zeh tha pejgamberit mos mos u chu me fal namaz. Mos u chu me fal namaz në xhami. Xhamia e cila është ngritur në tagvallak, ajo ka më shumë të drejtë se më ngrit më fal namazën ti në të. Për shkak se aty ka njerëz të, cilë të, të, të cilët dëshirojnë të pastrohen. Allahu i donata të selet Pasrur. në thot, pasaj a dhjeti për aktina, në fond tët lëmpë, shponjë wala e hlifunna in aradna illa l'husna ata betohen që nuk kemi pas për qëllën vështë të mirën wallah jesh edu inna unë lëkë adhibun Allah u dëshman sate nga njështar në thot, pas ketë asoj që e bojnë në ngritin atë më zgjidin me, kët prapavi, me kët këtë prapavim me këtë këtë kurthe dhe Allahu të pengambej ata dhe betohen se kanë bo për të mirën e muslim Allah dëshmon sa tajen gënjeshtoj. Do thot betimi i tyne se ne apo ja duhem të mirë në muslimanë. Pastaj në të i ka veti se Allahu ka përmend, nuk kosh dëshmish sa e xhamia është e mirë, përderisa i kaq sa ta veti që Allahu zë i ka përmend Kur'an. Hadisi Abu Said thot tamara rajulani fi al masjid alladhi ussa ala taqwa min al yawm, fa qala rajul huwa masjid quba. Di persona në zonë në kod e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se përqendrohen xhamia është u bë muahbete, këto që janë xhamia që është ngritë tagualluk përdevëçmëri për ditën e parë Njoni ka thonë është mesjidi Kubas, ul axher huwa masjidul rasulillah, tjetri ka thonë është xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Medinë. Fa qala rasulullah sallallahu alajhi wasallam huwa masjidihadha, ka thonë pejgamberi, kjo është xhamia mesjidi, xhamia ime kjo. Domethënë për xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e transmeton Muslim. Qut ibn Khuthiri, sco khilaf mes ajetet dhe hadithet se hadithi pejgamberi mesjidi Kubas është ngrit taqwallah Okay. Së kohilaf në këta që gjami e pengamberi s.a.s.m. Ashtë në takë valak. Dujat jetë në ngrisht në takë valak. Mi po ka orë trasmetime tjetër se Hadithi është, fjale është për të gjami e kubës. Ka orë në trasmetim Se ka shku për pengamberi s.a.s.m. Trasmetoni ma Mahmeti dhe ibn Khuzejma dhe të tjerën Nga uvejmim në Sa'i dhe Lansariu Enë në nëbija s.a.s.m. Etahum fi mesjidi kubah Penga be shkoi te mesjidi mesjidi Kubas dhe ka pas penga be ritradit me shkufte mesjidi Kubas prandaj ka transmetense ai te shkojn mesjidine Kubas vizitoje false kur me ban nje umra dhe ka ardha hadith tjetër se penga be sallallahu alajhi her ka shku me deve her ka shku n kam deri te mesjidin Kubas dhe ka fal namaz ka qen mesjidi dashur te penga be sallallahu alajhi fa qala inna allah qad ahassa alaykum althana ahsana alaykum althana bitthuhuri fi qissati mesjidikum vartayt allah subhana ve taala yulafdra ju por jaminë juaj dhe ju përmendi ju na jetën e surutetauba e ka ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam ndonë kjo është si argument se ka është për fjala për mesjidin e kubas fa ma hadha tuhuru ladhi tatathharuna të të bih e ka pyet pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam se çka është ajo pastërcia pastërtia me të cilën ju pastërtini që ju e bani që Allahu zoti ju ka përmendur në Kur'an fa qalu wallahi well, ya rasul allah ma 'ana la mushay'in illa an kana lana jiranu min al yahud ya rasul allah na nukdim për vetë se na kemi pas disa koçi yahudi Fkanu yagsiluna dbarahum min alghaith dha taqan ba pastrimen elvois ne pas nevoisne el pastrum me uj fa ghasalna kama ghasalu dha gmenis kemi perdoru ujin pastartina wa fi riwayat an jabin wanis huwa dha ka fa'alikum na transmitimin al jabir dha nis ka thon peygame ajo esht pro permbajoni asaj domethon por ataj u ka permenta allah subhanahu wa taala fatul bulalia selukosh vetum ke pastartit e ka pastartin e shpirtit edhe trupit vërtet allah azza wa jall i don ata te pastartin dhe këtu ne kem ta jet ka për me një selci dhe një veti te Allahu subhanahu wa taala wallahu yuhibbul muttahirin vërtet Allahu don ata të pastërtit dhe kjo wallahu yuhibbu yuhibbu ash-pretselsiye te Allahu taala dashuria është prej selcive te Allahu taala kështu besojnë ahli suneti se Allahu ka ni sifat dhe prej aty sifat prej sifateve ti është edhe dashuria Allahu don dhe urrej eh, prej dashij këtu është pamend dashuria domethan nuk Nuk te, ui, nuk bote, ui, nuk i humbet kuptimi ja jetën, kuptim tjetër. Për shembull, me thënë se vërtet Allahu i shpërblen të pastërit. Nuk e ka kuptimin kështoj, por shkësa ato të cilat nuk besojnë në cilësitë të Allahut që i vijnë, e i shpjegojnë ndryshe, thonë se kuptimi është se vërtet Allahu i shpërblen i shpërblen të pastërit. Ajetet që fjalën dashuri përmes mëcilsua Allahun me këtë veti, me këtë cilësi, Eshari dhe Maturidi komentojnë ndryshe e hupin atë kuptimin, ndërsa nga kuptimi i vërtetë i ajetit, po ahlusuneti besojnë vetit e Allahut Azza wa Xal se Allahu ka vetitë e tij dhe cilësohet me gjithë ato vetitë të cilat Allahu ka përmendur në Kur'an dhe Sunnet dhe për këtëra është dashuria ku ka wallahu yuhibbul mutahhireen vërtet Allahu i don ata të pastrët, do të thonë Allahu don robën e vet. An Thabit ibn al-Dhahhakin radiallahu an qala nadhara rajulun an yahhara iblan bi buwana Fesaal an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala fa qala hal kana fiha wathn min awthan al-jahiliyah yu'bad. Seny person transmeton Thabit ibn Dhahaki, seny person ka bon nader, naderish premtimi apo besa mi dhaun Allah ta'ala xhel, qe keme bon nje punë të mirë. Nëse Allah azza xal do të më thonë e lidh punën tonë me Allahun azza xal. Nëse thonë se Allahu ma mundson këtë apo këtë apo ma e çon këtë apo këtë, unë kam e bon këtë punë të mirë. Me në fjole e punë në regjinë nuk është obligushme për ti. Po ti ja oblido në vetës vetë. I premtonë Allahot që keme batë punë. E qësa i thuinë never. E thëtë ki person, i ka dhonë besë, Allahot Azzav, gjeldë, me ka dhonë premtim, se ka mi prej diso deve, edhe ka pyjtë pengambejni sallallalli oselen. Dhe ka në të smetim tjirë të se ka pasë fjolen, mi prej diso deve për shka këfmisë. Ka të nëse Allahot më dhëranë në djalë, ka mi prej ka që ka që kamë pranë buanë ka përmend një vend më ke. Përsalën Nabi e ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, fa qala hal kana fiha athanun? Pejgamberi pyetje, a ka pas atë fa vend i Jezil Jahiliet që e kanë bój ibadet në buanë? Ju ibaduh ka pasën Jahiliet doni put doni idhut që e bój ibadet çadveni ku po do me thertti qurbanat? Qalu la, tha ya, than la. Atë njerëz. Qala fa hal kana fiha eidun? A fi eidun min ayadhim? Fa aqaa ka pas atë face pre festave? مش رگوه چون بله ده کنفستو اته قالوا لا ثنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایت پلاتسوی پرامتیمن تان چه کذون فانه لا وفات لنذر في معصيه الله لا وفاء لنذر في معصيه الله پرشاکسه نو کا پلاتسین نذریت پرامتیمت مکات الله عز وجل ولا فيما لا يملك ابن ادم اسناده چه بی رادم نو کا پسا ده نقلت ابن ابوداود به زنجیر صک apo ayetin Allah subhanahu wa taala qe qe ka përmendëm domethënë Muhammedun radhiyallahu anhu çka ka përmende, thonë këtë me këtë. Qysh argument, tash ayeti ashtu fol për mesxhidin, këtu ato fol për fyerin. Ku një mesxhid, vend ku adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Nuk është ndërtuar ta govallëk. Dhe kemë shkuti me boj ibadet Allahun azajal, mi pa jesh ndërtu por me luftu Allahun. Allahu azza ja ka ndalu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve. Atër e njëita është ku me një vend është bo vend për mi bo shirkë Allahut e ti me shku me bo i badet Allah ndalot kur të ndalot i badet i me një vend që është faltore për muadhuru Allah për nuk është ngrit me shëllën muadhuru Allah më shumë ndalot me një vend i me bo i badetin ku ai 20 është bë për bo edhe pësë tiki me boshir kallahu ta ze. Edhe pse ti ke me ibadet Allahun azza. Pra dhe Muhamedi al-Ghorbi ka sill këtë ajete, për shkak ajet se ajeta do volse ibadeti mos mo bon me zgjith dhirar. Ani pse s'me xhami, edhe ti adhuron Allahun azza, po nuk është ndërtu për Allahun azza. E tash me skuti me bën ibadet me një vend ku bëhet shirku Allahu ta ze, kjo do mbet. Pra dhe ka sill ajeten dhe kjo është lidhja me ajeten dhe kapitullin që ka sill Muhamedi ibn Abdul Wahhab. Pastaj transmeton hadithin prej Thabet ibn Dhahakit është Ibn Khalifat al-Ashari, shoku i ngjyrë i pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam, ka vdekur në vitin 64 të Hijrit. Do të thotë ka pyetur që ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wa sallam për punën e deveve dhe kjo është domethën argumente që ndalohet, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wa sallam sa ka pas aty idhujt që shadhuruan përveç Allahut azza wa jall. Ka thonë jo. Do në thotë, nëse më në një vend ka pas idhujt, edhe shjek Mbi vati shaut ruxë tërkosh për veshallahu taaza. Mi po shek. Edhe pse është ji, nuk është mëkat më me më shumë me therr qurban nat vend. Ani pse e ki për Allahun azza. Shkoku se fundi i hadithit ka thon pejgamberi fe inhu la wa fa li nadh fi maasiatillah. Ka thon pejgamberi nuk plotsohet premtimi, ani pse ki obligim me kryj. Mi po kurosh punan mëkat nuk kryhet. Edhe madh thon shkoku ka thon fe inhu la fa fi li nadh fi maasiatillah. Nuk plotsohet nadhri. Premtimi që ka dhënë mëkat Allah, do të thonë më shku me bota, sikur të kish pas idhul, a thonë nuk të shleju ti me shku me bota, me therrat o qurbanat, atë atë sadakan që ti e ke premtuar, shkakun se natën ka pas idhul. Do thotë nuk lejohet më shku me therr, me një vend do një qurban, ku atë ka pas idhul, apo ka pas as vend i ndonjë festat mushrikve. Ashtë ashtë ven dhe një festet, festet a është më lënë ndonjë festë, festë ku apo shirka Allah ta zeu xher. Çka është eid? Një në çka përser ritet. Domethënë e kanë mujt apo në vjetë. E kushtun muslimanë kanë ditë të lezuan për atë thot Eid Fest. Çka kusë? Çdo xhumo bashkojnë. Domethënë festa mund të mekon ditë ose mund të mekon në vent. Mafton festa se e kanë në vend saktum edhe mbledhën festojnë. Nëse natvën në ka shenjë vent i mushrikve ku kanë festuë, kanë bënë i lëvdhni, edhe nëse është harru ajo, edhe nëse është largu, është anuluar, thonë, nuk ekziston ja, e merri me shku me therr natvën dhe një kurban, ndalohet. Ndalohet, ka me adë margument nga fjole e pingam berit, sallallahu alaihi wa sallam. Dhe me thonë nërdhri, nuk bohet të lë makat, as në ate, nuk e pësëdhën biria demit. Qa nuk e pësëdhën biria demit? Shembol, njëri thotë, nëse Allahu ma zoran mu këtë dhe këtë dhe këtë, on e ka me lëshu rëb filonin, a i se ka ndordvejta, nuk e pësëdhën. Nuk ka nërdhër, ose nëse Allah Azzawajal ma jep këte këta, unë e kam idhon një qënë mjë euro, a i si ka asë 5 euro ndoro këta. Në dhe nuk i posedan, nuk ka nëdhër në të qëkaj se posedan. Qëkja është aditi, e kuptimi i pengamberit sallallalli a.sallam. Pra në, koha, në, dhër, ta, ta në, në dhër, ta, e ka nëdhër ja. në ta, taa, Shekho Themini ka prunë në disa lojë, nëdhër taa e nëdhër maasja. Nëdhër taa, nëdhëri i respektit i badetet ë i që premtovet, dëbot farz. Nëse Allahu mahdhoron këtë, këtë, un do t'i xheroj tre ditë. Farm falënderimi Allahut Azza wa Jell. Dëti ki mundim për ajërim, i shëndosh. Dëbot obligim ajërimi. Nëse ta plotson Allahu atë, dëbot obligim. Edhe pse ki nadhri, premtimi nuk është i mirë. Premtimi nuk është i mirë. Nadhri nuk e kanë pëlçi dietar. Disa kanë shkuar atë ndalesa, që është haram. Po nuk është i pëlçi pse senieri obligon nën sen çka Allahu s'ka dashme ta bë obligim. Për ata nuk e kanë pëllëqyë. Se Allah Azzevajal të kalonë ty e sunnet më agjeru, në filja, po? Dhe te të ashtë thua nëse më dhuran Allah o këtë dhe këtë, nëse më mundësën, unë kam e agjeru të redit, ja bojnë e obligim vetit. Për ata nuk e kanë pëllëqyë që njeri me ja obligu vetit atë që shka Allah Azzevajal nuk ja ka obligua. Për nëndaj, të shkë i khothemini, shumë të në njerëzve shka bojnë kështë o premtime me pyjtë a gjëllarë, qysh mi a bo kështu, që mi a që mi i ka ti obligime që e ka banë përmi si, për vete. Përndaj, s'ka nevoj njeri mi a bo obligime vetës, nuk është pëlqyme. Në dhërë ta, a bo është obligushme. është obligushme, në më premtimi i, i badetit, është i obligushme që njeri me kryat i badet, nëse e ka mundësin me bo. Dhe është e ndalume në dhëri i mëkatit. Nëse njeri premton që në salama dhërën kë Mipo, a do të më bë, sikur betimin me pagujt ka xilaf. Në pjesë dietase unë kam obligim me pagujt dhe një gjë tjetër, pjesë tjetër, kefareti larja e Mekatit është ai që mos me bon më bë matkap. Nëse s'e bën, s'ka nevojë me pagujt atë. Ej tira, inshallah tira herë që është tjetër tem, wa subhanak allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.